Hábassú, kabarék, a kabarék, a Jobb, mint, a nevetés, mint talán, a Most itt egy kabarék, A Színházának szilveszteri bemutatója a Hung Expo konferencia terméből. Szerkesztette Farkasházi Tivadar Kaposi Miklós, Marton Frigyes, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsor szóhívője Odrogi Gyula és Verebes István. Jó estét kívánok, kedves közönség, kedves hallgatóik! Hát, ezen is túl vagyunk. Mármint az 1980-as esztendő. Nem volt könnyű, igaz? De hát jó munkánk gyümölcseként jövőre már csak kétszer ennyit kell dolgoznunk, ha legalább úgy akarunk élni, mint tavaly. De hát nehéz is volt az elmúlt esztendő, a szilveszteri kabaré szóvívőjének mégis egyszerű a dolga. Van mit összekezni, van téma dögivel, van kérdés, a választ kereshetünk. És főleg ugye vannak eredmények mint ahogy eredmény kabarénk helyszínén a Skála Expo is ez az, az újszerű raktáráruház ez a remek kezdeményezés szóval itt vagyunk a vásáron, minden nagyon szép minden nagyon jó itt minden áru olcsó ami azt jelenti, hogy kevésbé drága Majd. Há, viszont van választék, hiszen egyedülálló könnyű iparunk, ha már igazán elmények. Pista, ezt ne. Mi van, hogy mi? Nem egyedülálló a könnyű ipar, összevonták. A nehéz, a kumúj és géppel, meg a mélyes lajossal. Korai még erről beszélni, felejtsd el! Jó, jó, akkor hát az iparkadjuk, jó? Jó, van, jó hát ott hát érjünk rá inkább a mezőgazdaságra, amelynek igazán bőséges termése, itt található az élelmiszer. Pont nem a... kell belemenni. Miért nem? Mert nem lehet belemenni. mibe? A sárba, a hóba, a kombányba. Évközben folyton esett az eső, utána jött az árvíz, Tével a töménytelen hó. A szenet könnyebb volt felhozni a bányából, mint a cukorrépát a hó alól. Tehát azért a termés növekedésünk, amely továbbra is töretlen. Akár csak a kupericcát. Különben is a sok termést nincs hol tárolni, az érelmiszeripar alig bírja tartani a tempót. Nem kell ezt most feszegetni. Jó, hát nem kell, akkor nem, nem kell, kell. hanem. Hát akkor... Azaz, akkor azaz. Persze, hát, hát, hát szóljunk, Úgy közművelőzésünk, van. néhány aktuális terület. Ja, ja, ja, ja. ja. Katasztrófa, katasztrófa hátán. lezárták az operaházat. A mozikban egy napig játszák a magyar filmeket. A Nemzeti Szirázban két napig játsszák a Shakespeare-t. Iskolások lettek a ratkó gyerekek gyerekei. A Békás megyelen annyian vannak, hogy már első X osztályt is nyitottak. Már minden betűt elhasználtak, kivéve a P-t. Miért kivéve? Régiscsak kelleletlen, ha megkérdezik egy kisfiútól, Hova jársz, Öcsi? Erre hát az, hogy az első p -be. de ezt a területet, ne bolygass! Jó, igen, hát igen, jó. Hát akkor talán említsük Azaz, meg az 1980-as év egyre demokratizálódottabb közéletét, a jól sikerült szakszervezeti kongresszusokat, amelyek... Isten űrízz! Hogy erről beszél. Ez a szakszervezeti ügy most nem jó. A mi szakszervezeti életünk nem független, ugye te más országok szakszervezeti életét. Istukám, felejtsd el! Jó van, édes, Julán, akkor ezt elfelejtettem, viszont ha már a külpolitikánál, tartunk... Jel, jel, jó Nézzük meg az iraki irányi konfliktus néhány... Ne, ne, ne, ne nézzük! Könyörgöm, ne nézzük! Mindkét országban kereskedelmi érdekeltségeink vannak. Mit tudod te, melyik nyeri meg a háborút? Ugold át, Pisti! Jó, jó, át tudom. jó. Át tudom például Amerikában, ahol az új elnök Ronald régen már az első lépése... Na, most vigyázz, hogy mit beszélsz! Na most mi van? Most már régen sem lehet szidni? Várj még vele. Hát, ha nem is lesz a rossz, nekünk az a régen. Még nem mondj rosszat rá. Majd jövő ilyenkor már lehet. Én meg így nem tudok, konferálni, arra. nára úgy. te sehogy se tudsz. De hidd el, hogy én csak jót akarok neked. Jó, helyes. Hát akkor tessék, tessék. Beszélj most te. Jó. Na most miről beszéljen? Te már mindent elmondtál. Mit Hát szeretnék. Nézd Gyulám, számomra vannak dolgok, amiket szeretek egyedül csinálni. Például mit? Például azt is. Na, na, na, na, na, teljesen egyedül azt se eligazd. Ponferálni minden esetre úgy gondolom egyedül jó, nem? Na, jól van, akkor majd én konferálok. De, de, de addig van egy itt, hát ha szükség lesz rám. milyen szükség? Hát ezt nem tudom. De a farkasberci mellé is beosztották a magyari Bélát. Ebben a kamaréban te a kiképzett szóvivő. És nekem ebből mi a jó? Hogy akárcsak a magyari, majd te is tarthatsz élménybeszámolókat. Vagy elmeséled az úttörőknek, milyen izgalmas volt közelről nézni engem. Nem tudok, hogy legyen, mert hogy sokáig vitatkozunk, kineveznek helyettünk egy harmadikat. Szerinted ki lesz az? A fogalmam sincs, de hogy ott lesz mellette a kubaszok, biztos! Akárhogy is nézzük, mégsem olyan egyszerű a dolgunk. Élünk ebben az országban, mint egy 10 millióan, nem is rosszul. És nekünk most az lenne a feladatunk, hogy bebizonyítsuk, nincs ez így jól. Hogy milyen rossz nálunk minden, miközben jelenleg itt a legjobb. Te lehet, hogy emiatt jelöltek mindkettőnket szóvivőnek. Persze, összevontak, volt a minisztériumokat. Érdekes engem, mert az összevonásról nem tájékoztatta. Te nem te vagyod egyetlen. Ha már így van, hadd kérdezzem meg. Vannak neked érdemei? Mi az, hogy vannak? Jó, akkor megnyugodtam. Miért? Mert akkor téged lesz minek az elismerése mellett áthelyezni is. Miért neked nincsenek érte Nekem még csak botrányaim vannak. Abból is meg lehet élni. Szoktál e hőzöngeni? Azt, hogy szoktam. Akkor most már tudom, hogy te miért vagy itt. Miért? Te vagy az, akit ebben az országban meg kell nyerni. A magad fajta miatt találták ki a szocialista demokratizmust. Na de ha már itt tartunk, tudod, miről beszél? Na, miről? Beszélj az idén történt hazai botrányokról. Várjál csak azt mondja, milyen, milyen nagy, is, nagy, nagy botrány. Jól. Jó, igen. De megvan eszembe jutott a legnagyobb idei Na. botrány. Na, tavasszal az első kerületi tanács lefoglalt a Csúcshegyen négy darab kiéheztetett oroszlán. Ez aztán nem vagy a semmi. Mi? De botrány persze az is, hogy statisztikailag kimutatták, mi magyarok 73 kiló színhúst eszünk meg évente. Összesen, mi magyarok csak 70... Ne, ne, ne, ne Fejegdjék. Na jó, beszéljünk arról, hogy jövőre 4,5 kal magasabb lesz az árszint. Ez nem botrány, ez az eredmény. Eredmény, hogy 4,5 kal drágul minden. Nem, az az eredmény, hogy a tavalyhoz képest 6,5 kal kevésbé drágul. Jobban csökken, mint ahogy nő. Aha, mondd Pista. Szerinted konzervatív dolog lenne kijelentenünk, hogy csak minden maradjon úgy, mint eddig. hogy konzervatív, ugyan? A leghaladóbb, legmerészebb kijelentés volna. Na, és miért? Hát te nem tudod, hogy az Európai országok gazdasági egyensúlyában a nulla vezető helyen áll. Hát már Nyugat Németország is kölcsönöket vesz fel. Meg kell a szívnek szakadni. Halál <gül> komoly dolog. Nem baj, ha nincs plusz, a fontos, hogy minusz ne legyen. Aha. Ha a jövőre a nullán állunk mi leszünk az elsők az európai gazdaságban. Aha. És akkor a Clark Ádám tér lesz a világ közepe. Ha hát tényleg nehéz együtt konferálni, mindig viccelsz. Pedig mennyivel nehezebb viccelni, ha te is itt vagy. Ez nagyszabású szilveszteri, politikai kabaré. Már el is osztottam a feladatokat. Te a politika, én a kabarék. Hát hogy gondolod? Hát csak mondj valami nagy horderei, gazdasági vagy közéleti témát. Jó, megpróbálom. A káderpolitika tovább szigorodik, felelős beosztásba egyre inkább csak arra alkalmasak kerülhetnek. Az egyik vállalatnak az igazgatója meg a főkönyvelője együtt kap beutalót a Balatonra. Egyszer kieveznek a tó közepére, amikor vihar kerekedik. Felborul a csónak, mindketten vízbe esnek. Szerinted ki menekül meg? Na ki? A vállalat. <gül> Davistám most valami nemzetközi hírrel roppolyára. Na jó, hát azt mondja, nem sikerült az elmúlt évben kárterelnök elnök túszmentő akciója Iránban. Repül a kommandó a helikopterem. Megvan adva nekik, hogy a leszállási pontnál várja őket egy piros teherautó. Egyszer csak leáll a helikopter légcsavarja, aztán kigyullad a motor, bekapcsolják a katapultot, nem működik. Két katona kiugrik a gépből, meghúzzák a zsinójukat, de nem nyílik az elnyű, Mire az egyik katona megszólal. Öregem, amilyen pecsünk van, még a piros autón sem lesz Van még hír? Van, van, van. Az iráni hadsereg szervezetlensége okozta, hogy az irakiak sikereket érhettek el a háború elején. Elkapnak az irakiak egy iráni felderítőt. Mielőtt kihallgatnák, elviszik gyönyörű nők közé dorbézolni egy kicsit. Hát, ha utána könnyebben beszél. A kihallgatás aztán megkérdezik tőle, milyen rendszerű harckocsikból áll egy iráni tankcsapat? Az irányi nem válaszol. Mire megverik? Két hét múlva, mivel minden verés és dorbézolás ellenére sem válaszol, elengedik. Amikor hazaérkezik, a többi felderítő érdeklődik, hogy mi nem volt a fogságban. Isteni volt, fiúk, csak az a rohadt műszaki tanuljátok meg, mert amiatt mindig nagyon megvertek. <gül> Ne, hát nem, ez, ez igazságtalan nyolván. Hát, hát mégis abból kellene törődnünk, ami itt és most időszerű. mond van még valami időszerű híred? Van. Azt is hallottam, hogy bevezették nálunk a 18 hónapos katonai szolgálatot a 24 hónapos helyett. Ebbe nem fognak belemenni a kéheszek. Miért nem? Mert már a tárgyaláson magából kikelve ordított az egyik TSZ-elnök, miért nem vezetik, mert mindjárt a teljes leszerelést, akkor aztán én is hallhatnám! <gül> Úgyhogy akkor idén tényleg semmiről sem tudunk beszélgetni, se a mezőgazdaságról, se az ipar... Miben reménykedjünk? Hát én szerintem talán abban, hogy az 1980-as év nagyon jó kezdet volt. Vagy nagyon jó vég, mert az élet és irodalomban se tudták eldönteni, hogy ez most a 70-es évek vége, vagy a 80-as évek eleje. Nem mindegy. Hát nézzük meg, hogy mindegy. Rajta. A Nemzetközi Mezőnyben már sehol sincs a magyar labdarúgás. Ez a 70-es évek vége. A Nemzetközi Mezőnyben még sehol sincs a magyar labdarúgás. Ez a 80-as évek eleje. Felemelték a benzinárát. Ez a 70-es évek vége. Nem emelték fel a benzinárát. Ez a 80-as évek eleje. Ismét felemelik a benzinárát. Ez a 80-as évek folytatása. Lezárták az Árpád-hidat. Ez a 70-es évek vége? Jó folyik az Árpád-híd átépítése. Ez a 80-as évek eleje? Elkészült az Árpád-híd. Ez a 80-as évek vége. Ahogy te azt elképzelem. Ha is minden attól függ, honnan nézzük, hogy az elmúlt évet mihez hasonlítjuk, az tőlünk függ. Persze, ez olyan, mint amikor két kismama beszélget a szülészeten. Na hát kovásnél, hogy ez a gyerek mennyire hasonlít az apjára, Jaj, de jó, hogy valaki ezt mondja, kedvesem. Miért mások még nem mondták? Hát persze, hogy nem. Mindenki azt mondja, hogy szakosztott olyan a gyerek, mint a férjem. Hát most az egyik legnépszerűbb műfajban rukkolunk elő, mégpedig a zenés műfajban. Bemutatjuk önöknek a csárdás királynő helyett. A csárdás király. Az egy személyes zenész számnak, amelyet az előadó maga írt és téliesített, főszereplője. Sacsa József! Jajajaj, jaj, ha Na de ha hó, hell! Bárholy talolok én, Áj, áj, a hóhely, ma már csak gyalogosan utazom én. A dél sűrű hava a jégvirág az aszfaltól virul. Utcasarkon áldogálnak hegyes torlaszok, Messziről, ha nézed őket, szürke kupacok, Átugorhatod, csak őket kikerülni nem lehet, Nem kotolja senki el, pedig van erre rendelet, Beláthatod, ezt tovább nem mehet. Hely, rózsám, bárhogyan szeretsz, De arra nem mehetsz, Mert azt dolojjuk, ha lihó, jaj, de jó, ha hull a Mentről, ha a December 1. Ma reggel borzalmas hóesés kezdődött a fejemre. Nagyon esik, ilyen jól még nem esett. Félek, ha így megy tovább, mindent betemet a hó, és akkor az utókor nem tudja meg az eseményeket. Ezért elhatároztam, hogy naplót vezetek, hónaplót. Erre a hónapra. December 2. Elindultam a nagy kóesésben naplót venni a házunkkal szemben lévő ápízba. December 3. Ma odaértem. Nem volt napló, csak hó volt. Ma már nem érdemes hazamenni. December 5. A hótól leszakadtak a troli vezetékek, letörtek a fák, mindenütt megállt a forgalom, az autók végigállnak az Andrási úton is, meg a népköztársaság útján. December 6, ez a hó már nem az igazi. Valamikor régen prima, jó minőségű, kemény havunk volt, amit boldogan lapátoltunk 30 forintért. Ez a mai hó meg semmi, puha, fehér, meg hideg is. Ezért nem lehet kapni hómunkást még 260 forintért sem. Hiába ennyit romlott a hó. December 7. Ma a házunk előtt gyönyörű hóember állt piros orral, kezében bevásárló szatyot. December 8. A napsütéstől a hóember olvadni kezdett. A feleségem állt benne. Két tapja indult el a közétbe vásárolni, kiástuk. Azóta kicsit elhidegült tőle. December 9. A hó esik, a forgalom állt. Ma elindultam megkeresni a zsigulimat, nem találtam. Mert nincs zsigulim. Várburgon van. Azt sem találtam. December 10, ma megint nem találtam. December 11, ma megtaláltam. Budán az ördögárok alján. A tetején két behavazott Trabant és egy befagyott zaporozsec. A honvédség segített egy tankal. Kevés volt, kettő húzta ki... a tankot. A kocsi ott maradt hiába. Lesznek a téli háva... A lették a vartburgóra... Olyan csoró ár van, Kördököm, van a fit, a fit, jaj, mit tettél? Ki sem segítettél? Ede, az tisztaság, szomorodj meg! Hát de autó mentő nyomorogja <Sz> <Sz> <Sz> fel! <Sz> Azt mondja, hogy hát helyet, ridó, ridó, de szegény autó, az szalvázott, szép Hej, Rigó, Rigó, te sárna autó, a lóerőt is elhagyod vele. Hej, Rigó, Rigó, egy részeges ló, elvitte az módal át a nomagy. Hej, Rigó, Rigó, a szép szépvágta egy ólapát. Hej, Rigó, Rigó, egy részeges ló, betörte a módal át. Hej, Rigó, Rigó, a féken gevele. Az ember tizenkettő, az autó készen van, Teljesen. A gyerekek be akartak ülni a hátsó ülésre, nem tudtak. Befagyott a pöcsöt. Be akartam fújni a sprével, de nem ment, mert benn volt az autóba a spray. Magának is, mi? Próbáltam rázni a kilincset, befagyott. Próbáltam gyufával, lefagyott. Leeltem a számmal, odafagyott. A gyerekek gyalog indultak haza. December 13. Ma a gyerekek megérkeztek. December 14. Nagyon nagy baj van. Ma a lakásban gázszagot éreztem. December 15. Még nagyobb baj van. Ma a lakásban már nem éreztem gázszabot. Nincs gáz. Elfagyott. Az a gáz, hogy nincs gáz. Ennek nagyon sok oka van. Ismert szakmai körökben az az általános nézet, hogyha szétfagy a cső és ömlik a gáz, azt mindenütt megérzed. És ez nem csak a féle laikus vélemény De határozottan állítom, hogy tény, tény, tény Ezért mikor hideg van és sűrűn hull a fehér Kell, hogy legyen az almáriumban gáz cső való Rohan hozzád a gázterelők, nagyon szaporán lépked, és meglepetésszerű igazságokat énekel, de néked, hogy minél inkább havazik, annál inkább nincsen gáz. Minél inkább nincsen gáz, annál inkább havazik. Hullahó és hózik, az öt kerület fázik. Hull hó és hózik, az öt kerület fázik. Az iKV maci barátom, gyakran elbeszélgetünk Járdáról, a sóról és a gázról, amit ismerünk Tanultunk egy verset is, most már kívülről tudom Ha ideg van és nincsen gázim, mindig ezt tudolgatom. Egy pillanat, örök is Pest ugye? Van itt öltötti kerületi lakos? Igen Akkor innen tessék velem énet. Megvan a hang nem, tehát mi jön? Azt mondja, hogy hogy mindig inkább havazik, annál inkább nincsen gáz, mindig inkább nincsen gáz, annál inkább havazik, hangosabb a hullahó és hózik, az az öt, kerület, házik, hullahó és bozik, az egész ország házik. December 19-12 óra. Ma két különös esemény történt. Egy, a hó megint esik, kettő, betört a lányom fejemen, ráesett egy fagyott verélet. December 20, nincs hómunká. Sajtó tiltakot. Népszabadság, magyar nemzet, népszaba, esti hírlap, magyar hírlap, nőklapja, új élet, új ember, új tükör. Cikkekkel harcolnak a hó ellen. Jobb lenne lapáttal. December 21. Ma a konyhánkban megjavították a jégcsaport. December 22. Nagyon csúsznak a járdák. A Palahaluiza téren ma nyugdíjas korcsolyaversenyt versenyt rendezte, korcsolya nélkül. A családom az ablakból nézte és pontoztunk. Egy kendős néni csinált egy gyönyörű dupla lucco. Utána leszúlt, ritbergelt az aszfalt sokat már fekve köszönteve. Most éppen a párosok futnak. Egy nyugdíjas házas páros páros csúszást mutat be a parkolótól a busz megállók így A busz megállította őket. Gyönyörű szép kűrjük. 25. Ma a nagykörúton a forgalom egyirányú lett. Ugyanis a közlekedési rendőr kitárt karral, odafagyott a dobogónál. Később kiszállt az urh és leleplezték az ismeretlen rendőr hosszabályt. Láttam gyönyörű szép művészi Tökéletesebb, mint a valódi, mert ez nem szólal meg. December 26 a Hómunkások napi díját fölemelték 650 forintra. Nem megy senki. December 27 a Hómunkások napi díja 850. Nem megy senki. December 28 a BKV mozgosított. Pótjáratokat indított. Autóbuszkótló villamos. Villamoskótló autóbusz. Metrófotró, troli, trolipotró metró! És villamos, busz, troli, metrópotró, gyalogos, galahuzokat, az utcán mindenkinek lugasztanak. A helyzet kritikus. A kritikusok is havatlapától. December 29. Segítség érkezett. A Szovjetunió segítség. Megérkeztek az első menetrendszerű trojkák. Utána a trojkapótló trojkák, akkor a trojka-trojka-trojka-trojkapótló-pótrojkák. December 30. Jó, erős, orosz telünk van. Ó munkások napi díja forint, nem megy senki. Hulló, hú beszél, fölöttünk itt a fagybeszéd, Láthatom, a járdát ma még sóval szorhatom, és léna vár. A hóborított téli kis padó. A balalajkám. Befagyott a balalajkám. December 31. Szilveszter. A hómunkások napidia 3500 forint nem megy senki. A szél, Dimitri hason csúszva oda él, Ez A vége már látható, A léna megfagyott a kis nincs sonk se már, és én a járdát mivel szórhatom. Azt hiszem, itt már csak az segít, ha májusban kisüt a nap. De addig is, a hótakaró alatt a szocializmus építése zavartalanul folyik. Következik Farkasházi Tivadar jelenete. Mit is ír, hogy is hívják. Előadja Halman Péter és Inke László. Mit olvas? Ha, újságot. Ha, rejtény újság. Miért lenne a rejtvényújság? Itt áll rajta a rövidítés, RTV. Az nem a rejtvényújság, hanem a rádió és televízió újság rövidítése. Igen, hát akkor mégis a rejtvényújság. Fejdse meg, hogy ezen a héten hová rejtették a szerdát. Egy állampolgárnak tudni kell tájékozódni. Ezt mondta a házmesterem is. Tudja, egy új lakótelepen lakom, és egyik este becsöngetett a házunkba egy részeg. Tessék mondani, ez a panel utca Nem, mondja dühösen a házmester. Öt perc múlva újra csöngetnek, megint a részeg. Tessék mondani, ez a panel utca Nem. Megint eltelik öt perc, ismét senget a részek tessék mondani, ez a panel utzani A házmester válasz helyett fölmarkolja a hólapátot, rendben van üssön, mondja megadóan a részek de előbb árulja el, hogy lehet, hogy én sehol sem lakom maga meg mindenhol házmester. Na, mit szól hozzá? Semmit. Nem látja, hogy olvasok? Mit olvas? Az új Gebi rendeletet. Egy csomó állami üzlet bérbe vehető holnaptól. Én nem értem ezt a rendeletet. Lassan már semmiesen sem marad ennek a szegény magyar államnak. Már kikölcsönözte a bérlakásokat, a hétvégi telkeket, a háztáikat. Most meg kikölcsönzi az üzleteit. Az itt az 50-es években jobban vigyázott az állami tulajdonra? Miért? Hát akkor csak a békét kölcsönözte ki. Csak nem azt akarja mondani, hogy ezzel az új rendelettel megkezdtük. A szocializmus alapjainak felszedését. Dehogy, dehogy. Csak tudja én nehezebben emésztem meg a változásokat. Ezért van az új rendelet, hogy a vendéglők megteljenek akár a karácsonyi vonat. Ne is mondja, tegnap emetem az óra égszerve. Kértem két fél árújegyet Debrecené. Értem. Na hát akkor árulja el már szimentálikám. Miből gondolta, hogy az óra égszerben kell vonatjegyet venni? Abból, hogy a kvarcórákat a keleti előtárulják. Tudja mi a csempészek újjel szava? Mi? Kvarcal a vasút felé. Na, ide figyeljen, hőn szeretett magyar tarka barátom. Ne skepticizáljon itt nekem, hanem inkább veregesse a nadrágját a globuszhoz, hogy végre járnak hozzánk a dollárék. Például idén nagyon szépen forgalmaztak a budapesti gyógyszállók. Egyre inkább köztudomásul lesz Európában, hogy Budapest a vizek városa. A szállodáinkról szerintem inkább az jut az eszükbe, hogy Budapest a tüzek városa.